بسم الرحمن الرحيم وانبي هرره رضي الله تعالى عنه داو هرره رضي الله تعالى عنه روایت دې فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی صلاة الرجل فی جماعت مزدی او سڑی پی او جماعت کی تزید و زیاتی گی علی صلاتی ہی پا مزدد فی سوکی چیدے بازار کی کئی و بیتي په کور کې کوي 23 درجه صد پاسه شل درجه پځمي کوي نو کور کې او بازار کې چې کوي دا پاغي باندې صد پاسه شل درجه او او ګور اب ذع پکسری د با او فتح سرا داد درو نثر لسو پوری د دې اطلاق کی ها ابادی وید درو تر نه پوری خوشی خبر اوله ذا مزد سڑی جماعتا پ جماعت کی جمع سرا تزید د زیاتیږي په موزده د په بازار کې چې ځانلی کوي و بې په کور کې کوي ب دشر نه پاسا شل در والې کا دا ددي وجنان نهاه چی هم چې بشه کویو د دوې دا ته فاحسن فا العذوانو خشتاو د شوکی او د سنتو لهاس پک او ساتي ثم اتل مسجد با راشيده جمعه تا لا يريد الا الصلاه او د اذان لري مگر د موز لا ينهزو الا الصلاه لا هزوو الله سولاتو او نراپورته کوي د لره مګر مو لا هزوه د ل نباې د ل را د کور نه مګر موز لکهروو ددي له فزمانه به در ته په خپله و الله ن پورته کوي د لره مګر <تصفح> او نره او باې د لره د کور نه مګرمز لم یختو ختوتن نو قدم نالی دی یو قدم الله روفیله هو به درتون مګرپورته کولی شي د لره پهې یو درژه ان به ختون او مافکولې شي د د نه پهدي بانې یوګونه حتىتا تر دی چې د جمماتتهدن نه شي فده د خل ممسجد کله چې د جمماتته رادن نه شوکانه في سواتې نو د په مسکیې سابږي معکانې سولاات تخبی سرسوو چې موزوي چې دی مود را بندکی او د په ګټوګټو د م انتظار نست دی لکه بعدې خلک وختې ممسجدله راځي د ماسپخې مله ل ی اولس بجې راغلی نوګوره تر پوری پورې د ته د مو الی کللی کې داسې هر یو مو شو والملائکه ی صلوون علی اهدیکم او ملائک دعاگان غواړی یو د تاسو ته ماده په مجلسه ترسو چیوی ده پر ناست د زید د هاغه کی صلا فی چیږي کی مشکړه نه یقولون ملائک ای یا الله داستا کورته چې ستاه من مراغلی الله العالمین نهرحرحو کې په و الله هممررحم یا الله ررحو کې په الله هم مخفر له الله بخونه و کې دته الله اوبال الله تووب قبولله کې د ده او د تووب دا و آگان ورت ملائک کئی ما لم یود فیهی ترسو چد تکلیفنی رسول پدی کی ما لم یحدس فیهی ترسو چد بیود سشوینی پدی مسجد کی اے چاله تکلیف نه رسې نه تکلیف او دارنګ نه بيو د شكي با دي وی ګور دا zarar se وې دا ما لم يحلس فيه دا zarar تفسير نه zarar se che osre biw das shi نو ذ بدم یی دلا سمالایکو ل رسی نو ذ خو ملایکو ل تکلیف رسولو وګور دا بیا د سی باندې چې تکلیف رسی نو یو بیا د سی د ج بیا د لاسم دا پښې په خبره ای دی بیاو د س شوا پ جب چال تکلیف رس غیبت کی چغلی کی داس خبری کی چې مسجد والذر نه سملی پلاس داس کارونه کی لاس دی بیاو د سک شو شوک پیوې چاپسی دکل کې شوک پتنګې ردی ټول باندې ده ملائکو د دعان محرومشی او اکثر علماء وی زرر صد غیبت کے سو کوئیٹا کے چال تکریف رسے چال تکریف رسے نبیاد دغ عجر و ثواب نملاویگی متفقن علیه و هادا لفظ مسلم دا الفاظ دا حدیث دا مسلم شریفو اولو ص الله عليه وسلم او دا قول در رسول الله ص الله وسلم یهزوه فتح د یاد او د هذا و بځ او په ځ سره د ی خې جووه ون هدووه او د ف کوي جماعت لره جمماتې د ف کوي او د ت حاقت ورکړ عرب وین حزرا سو اذا حركه كل سري سرخ نو نديکي ګور د با جماعت مز دم رلوي اجر او ثواب ملاو شو د با جماعت مز دم رلوي شو او حدیث کې ګور سو خبرو ته سوچ کوي په جمعات کې د موز 25 یا 20 درجه ثواب اول کې یو حدیث کې 25 شراغله بلکې وی شراغله نو لباو دا غي جواب دا کړ چې ول پیغمبر علیه السلام ته د 25 درجه وهی شوی وان او غي خلکو لوي یاور پسی دو ویشتو در جو شنو داغی دا بشارت ورکو یا داد منزونو د دا احوالو پیت بار ده پا بازی منزونو کی پینجی ویشوی نو پا بازی کی ویشوی بازی دا جهری و دا سری موسفر کم کنیا دادو منزونو دری منزونو جهری دی ما خام ما سخوتنو دا سبا او مس پرهینو او زیګر مز امام پکې پکلا راخیرت نلی یا با دی منزنه کې مشقت ډیر نه ادا جدا ثواب د مسجد پورې خاص ته کنا نو بعضی محدثین وای دا ثواب د مسجد دا جماعت پورې مختص دی او اکثر محدثین او پنیز د ثواب د مسجد پورې مختص نه و بلکې کمزې کې چې د جمی مزدا کیږي جمعه ده یا غیر جمعه ده په هر حال کې ویش درجه ثواب ملاويږي پوښوي ک جماعات مسجد ده او که ده او چې اوځه کې د جمی مس کې او ته د جمی مست حاضر شوی نو ویش درجه اجر الله رب العزت ورکړي اګوره ملائک دعاګانې کوي چې د الله کور کناستی او با او دا سناستی ادا مزدوره اهم عبادت دي ملائک ورته دعاګانې کوي اگر بازار او کی مز کور کی مس جائز ده خدای دی او شه د پنځوي څو درجه د فضیلت نه خالی نه ا بغير د اوزر نه داسې کارونه مشک نه کوي چې اوزر نشته او د کور کې ناری نه ده او ځان ته مس او اوزر نشته او ناری نه او په بازار کې ځان ته مس او جماعت او مسجد تزان رسي جماعت او مسجد تزان رسي نږدېم د نیت خبرو کا چې ګور نیت داجر او ثواب ده نو دل په دی باندې اجر ملایويږي ثواب ورته ملایويږي او جمع اسره مسکول او باذ علماء او سنت موکدہ دی تر دی چ باذ علماء دو وجوب فرضیت طرف تم لاړنی اپیو یو قدم الله اجر چتئ او گناہونه په لاح العالمین معاف کئ خل او د شکر کونکو او بیا جمعه ته او ندی را پور تک لريست دي له دغه مرموز نو پيو يو قدم دته ثوابو نه ملاويږي تر سو چې د موس په نو ده نوداناست په موس کې او ملائک ور تدريک کسم دعا غانې ک اللهم صل عليه اللهم اغفر له و اللهم رحم هو اللهم او دې کوم غوړه د نیت ذکر راغې دی د کور نه په صحیح نیت د جمعہ د پاره وته د مصبه نیت باندې وته که یو سره د کور نو وته خود مز را ده نشټه نو د هاجر نلیکلې کی دا والی جده د کور نه د وته په وخت نیت د مسجد کړي وان ابی لباص بن بن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنهما الرسول الله صلی الله علیه و آله و رسول الله صلی الله علیه و آله و روایت نقل کئ فی ما یروی عن ربه تبارک وتعالى باغه کی چې روایت کید الله حبیب د خپل ربنا چې غد برکت او د لوې شان او چت شان خواونه قال رب العالمین قال نبی اسلام و ان الله کا ثا والحسنات والسئات بیشکال لالی کلیدی نیکی او بدی ثم بینا ذالک او بید دی بیانو وزاحتکو فمن هم بحسنت چاچ قست ورادو کدی او نیکی فلم یعمل هاوینکا کتبها اللہ تبارک و تعالی اندهو <تصفح> نوریکی اللہ دیل ر تبارک ج دی برکت او دوشت شان خاوندې د زان سره نیکی کاملا د نیکی په راځي یو نیکی ملاوین و ان هم به او و را دی او ک د دی نیکی فاعملہ او د نیکی اوم کا كتب الله عشر حسنات اولیک الی الذی یو نیکی پسلس ila asabmiya thi du'fin tarusau du chand puri ila du'afin kaseera aw tar du chand le du der puri wa inhamma bi sayyati nauka kastu u ku du guna pala mi amal hanu wina ka ka tabahallahu indahu hasanatan kamilatan ekast ikle khuda allah ولیک الذرایو نیکي را و ان هم بها او کست وراده دو گناو کا فاعمل ها او دا گن او مکا کتب الله شیتا واحدن اولیک الذی لار گناوا متفق علیه دیکم ګوراول سو خبرو ته سوچ کوي اول خود راوي حال واوري عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دالوې جليل القدر صحابي ده نومه ده عبد الله کنيعه ذا ابو العباس ذوالذ نومه ده عباس او د مور نومه ده ام الفضل لبابه رضی الله تعالی عنهم ذئ ذ هجرت ندري کالم مخ کی پیدائش پشاوی ابي طالب کی چې مشرکان او باغی کی مسلمانان را بن او دای شره بای کاټ کړیو اجدی پی دا شونو د الله حبیب ورت لاړې مبارکې پخله کې وا چولې او دعای ور توکا دغه خپلې والدی سره مسلمان شوه نه فاطم کال د فتح دمکی او بیا عباس رضی اللہ عنو چی مسلمان شے نخفلکور والی دمکی نمدینی منوری تبوتنینی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مرسرو دغه وخوی ددو امر یو لسکالو دے فیتراتن زہینو او سلی متبعو ادتا دا اللہ و پیغمبر پا صحبت کی د پاتې کې دوسه عادت الله ورکړې او د دا عادت ګړنو یو ځل د الله حبي دا او دصبحوب نو د ورته دا او د صبح رضی ممونونه زیان چې د د سو ماسیوه دبی اسلام د غ نه تپوس چې دا د د صبح راته چایخي و بدلهابنی ب رزی الله نو مع نوې وه اوو. رضا الله حبیب ورته دعاو کالا ومفقه فی الدین وعلمه التأویل اله لذت د دین پوها ورکی او د تفسیر پوها ورکی او د دعای دعا برکاتو چې د الله او ډیر شان ورکو نبی رسول سلام چې وفات کېدونکو کوئی د دیار لسکاله عمر چا 40 ځل ذکر کړي او 40 ځل ذکر کړي داول کول غره ځکه په حجۃ الوداع کې دی وای وانا یومئذین قد نهستو الاحتلام په دغرزو کې چې بلوغت نږدېوم چې نبی دې سلام مینا کې مسکل دی په خرسور راغه کړ و فیاسرتل اثان خر می پریخوا اپصف کر دان نشم د الله حبیب د مبارک ډیر دعاګانې کړې دي اته وای ما جبرئیل علیہ السلام دعا کړه تکله ادا سبب چ دې پاخر عمر کړونم شو د ساحاب نه ګړ اددي منقول دي د دقرآ ډیر ل فهم الله ورکی او د د اديسم ډیر لري رسېلی دي. بعض علماء و دد مرویات دو ہزار چین سو ساٹھ ذکر کنینی قباد کتابونو کی دار اغلی سو کوئی نیو زر شپاکسا و شپیتا حدیثنی الفو حدیثن و ستو میا نا حدیثن او دے پاتم شپیتما حجرائی کې وہ فاتشے میں نے اٹھا محمد ابن حنفیہ رحمه الله د جنازه کړي دا چې دا د علی رضی اللہ عنہ بچو او یو ډیر فقيه او پوه عالم او الله ورته زمر الویلم ورکړیو چې دوارونو حسن او حسین رضی اللہ عنہ ما بم د دی زیخ پل کشر رور نه د مسلو تپوش کولو اچ کله جنازه او چا تشویوی وی نند دی امت حبر الامت جنا دوچت شوام ادا کتابنو لکری وی دا غیبو نیو آواز را غی دا آواز خلقو واری دو جنازه کی یا ایتو هن نفس المتمئنه ارجعی الى ربکی رادویتا مردویاف دوی په جنازه کې دا غیبانه आवाज او ورود له شیوتو لو خلکو اوریدو اے نفسہ مت چرام نیون کې د الله پدیر واپس شخ په ربطا او تب د الله ناراضي او الله د ثا ناراضي ده د په طائف کې وفات شوه د طائف کې دفن شوه له ته وغټ جمعات سر کی چوہدری کی یو سر کے بل سڑے نشی پی جن دے اگیتا مسجد ابن عباس وی رضی اللہ تعالی عنہما نذی پدی کی سرخا کی جماعت سر قبرستان دے نور اہل بیت دی لذا دتی او مت رهبر چی دا روایت ددوینا من قولنے دا روایت ددوینا من قولنے عدل تزمون دی شارحین و دو اختلاف دیکھنا مسئلہ بزگورم بیا سبا درته انشاءاللہ و آمان بازی شارحین و دو ہزار چی سو ساٹھ لیکلے لیکلی ہاں دو شرو کې اختلاف د حضره مسل بو ګرم یا سبب ان شاء الله دا تمام کی دي شې دی او د بل نه نقل کړي او کاتب غلط شوي ګور الاله العالمین بندگان او وانی نیکای او بدایلیک لیوی نیکایوبدای الہ العالمین لکھ لی دیو دی حدیث تو وای و فی ما ير ویه عر ربی تبارک و حدیث قدسی وای صورت او قران مجید کی صف رک لے ہاں حدیث قدسی د الله کلام وی قرآن مجید هم د الله کلام دی نو دواړو کې سفرک ده علما او مختلف فرقونه ذکر کړي دا با بار بار راځینو ذهن کې راو لای قران مجید کې الفاظ او مانا دواړو د الله جل شانو د طرف نوی دا اللہ ندی مانام دا او حدیثی قدسی کی الفاظ هم د الله ندې معنی هم د حدیث قصې کې الفاظ دا د پیغمبر وی او مفہوم دا اللہ جل شانہ نا پښوی الفاظ د پیغمبر دي دا الله ز طرف نه دي زم ده د قران مجید تلاوت په مسکی کې حدیث قدسی دا په مسکی نشیلسته بلکې د تلاوت په د کچا په مسکی اولستو نن مسکی فساد راضی دو فرقونه شلا درم داده د قرآن مسجد بدل نی د ذی بدل شته د قرآن بدل بل شینشته چې چاله چیلنج ورکې چې فاتو بسوره مم مثلیه او د حدیث قدسی د ذی چیلنج او د مقابلي حکم نه دي شوی سلورم وجداد القران مجيد نه انکار کولو سره سره کافر کی او د حدیث قدسی انکار کون کی انکار کول کفر ندی اگر چی حدیث ثابت وی سره پی بي دین کی پینځما وجداد القران بغیر د طهارت نه لاس نشله ګوله فخلاف د حدیث قدسی نه چدا به وسم ورت لاس لگوله شي بیاد سمور ثلاس لگولشی نو د حدیثی قدسی او د قرآن په منس کې دا فرقنه علماي کرامو ذکر کړی دي دا ان الله کتب له حسنات والسیات د لوح محفوظ کې لیکنی وای کنا وکلو صغیر وكبیر مستتر سوره قمر کې وای ان کللهشي ان خل نه هو بقدر او دا دواړه کتابونه چې الله لیکې دي ددي اعلمما سېوا د الله نبل چاته نشته او څنګه چې فاضل کې لیکي نوغشان دونیاکیشي ا چې وشي نومونږ ې حاصل شي. ادي کلام وی ګورځنه یې کای اراده دې او قاعده دې کو چې قران علم وسوجا و یاو دې نو لستو یو ني کې در تولیکل <سؤال> شو قصد کو چې خیرات کو وسوجا و بیا دې نو کو نو یو ني کې در تولیکل شو قصد کو چې او در نفل تنفل خو بیا سو و دې نو کل نو یو ني کې در تعالی پدی ملک لا اې دا الله دې لوي فراخ رحم او تش دنه کای په را دی با نیم نی کی لیکل شي اک کا خوشه په غنا شتا خد الله دے يره نه پریخوا نو پديم ورته یو كامله نیکی لیکنه کی او کنا دا نیکه د غنا کسته مو کو ويم کا د غنا پزه یو غنا لیکله کی ا د نه کای یو پلس یو په وسوا یو په سوار لسوا یو په لکنو زورګونو بان اللہ لیکی نو دی حدیث کم گو رہے تی بار دنیت او نیت بند کم مرتبی صرف دنی کئی نیتی کڑے لکہ د سری خکولی نیت دے دے او یرک سره سرمالوے یو سڑے جو ماتونا مدرسی جوڑے غریبانان پالی د یو ير کمال الله مال راکړي ما وم په کونډي سیمانا نو غریبانا نو بي اسري خلک پاللي ما وم په مساجد او مدارس جوړ کړې وګوره نيت سم دی الله په دلا مجرور کوي یو سړي سره مال دی هغه په دلا الله دنا فرماني کارونه کوي دمه دمان شرابونه او نور ناروا کارونه کوي د سرنښت خو دې یو ير کما سره وې کڼه نو ماवं <نامامنف> پدا کارو نه کوله نو <نامانف> ګورتا نیتی صحیح نه دایرا د دا> صحیح نه وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه و اصحابہ اج <اجبار>